Pista 17 Capitolul 11 Călătoria cu Dricul, fără cai, alături de un șofer care, paralizat de respect, nu scotea o vorbă, se lungi peste măsură. Totuși Șerban Voinea suportă bine greul drumului, fără a-l interesa peisajul. Rămânea mereu cu el însuși, întovarășia gândurilor care ți s-au febril, planuri peste planuri. Rămăsese de acum înainte singur, fără asociat, insuportabil o aere dictatoriale, cum era cumnată să Matei. Devenise stăpânul unei averi imense, avea mâinile libere, hotăra numai el, având viitorul deschis care îi surdea supus, godurându-se la picioarele sale. Deocamdată, fata, Marilena, unica moștenitoare, nu ridica probleme. El va fi tutore până la majorat și va administra averea după plac. Dacă trăia nevasta lui Matei, poate s-ar fi vit piedici, Femeia era capricioasă, chiar extravagantă Însă destinul aranjase lucrurile în favoarea lui Șerban Deschizându-i larg toate drumurile viitorului Fără ca el să miște un deget Se și vedea mutat în capitală O vilă la șosea gen Minovici Și un palat pe cala Victoriei Unde să și instaleze birourile întreprinderii n a o revistă, chiar un ziar E o trâmbiță uriașă care i-ar populariza numele în masele largi numai un gând a furisit tărcecalea. Banii. Banii cu care plecase Matei să cumpere pavilionul băilor. Ce idee stupidă o să se sub. Ce să facă ei cu niște băi prăpădite, tocmai la dracum praznic? Ce rentabilitate prezentau ele și cine avea să le administreze fără un control serios? Dar așa era Matei. Dacă intra ceva în cap, nu îi scoteai nici cu cleștele. Aceste gânduri ambietoare care izvorau lans, trănite parcă de hurducătura anamilei cu roții aripate, îi făcură neașteptată de plăcută călătoria. Da, își zise, viața e croită pentru fericiri mari și mici. Cele mari sunt rare. Se întâmplă când nu te aștepți sau nu se întâmplă deloc. Trebuie să te mulțumești cu cele mici de fiecare zi, pe care dacă le aduni, fac mai multe decât una mare. Și pe urmă, o fericire prea mare omoară omul. E nenorocirea curată. Asta era congeția de viața lui șervan Voinea, fericirea din bucățele și mersul cu pași mărânți. Să n omule, umblă camelcul, socotește fiecare pas cu milimetrul și ajungi mai repede la țintă decât cei care gonesc. Automobilul Dric stopă la partea Spitalului Asigurărilor Sociale din Caranseveș, un local nu de mult ridicat, prea vast pentru puținătatea băștinașilor, dar de asta dată, din păcate, neîncăpător. O mișcare vie, neobișnuită, domnea în saloane, pe coridoare, în curte. Săror de caritate în halate albe, medici, oameni de serviciu, umblau forfata încoace și încolo, lăsând în urma lor un miros patrunzător de acid fenic. Șerban voinea să înfățișa medicului șef. Matei Zăvideanu? Da, da, mi-aduc aminte. Azi dimineață mi s-au cerut relații despre el. Eu l-am rugat pe prefectul de Arceș, nu tocmai. O corpul s-a află depus la Morga Spitalului. Doriți să-l vedeți? Pentru asta am venit. Sunt cumnatul lui. Medicul de două ordine scurte la telefon. Un fel cer să-i greamnic pe ușă. Condu pe domnul la morgă. numărul 19. Voinea cu pălăria în mână, afișând o gravitate de circunstanță, urma în tăcere pe omul de serviciu. Străbătură câteva coridoare lungi care nu se mai sfârșeau și ajunsă în fața unui pavilion izolat cu o parte de fier deasupra căreia era înfiptă o cruce. Pe un pat de scânduri durat în pripă și lung cât ținea salonul mortuar, zăceau leșuri acoperite cu cerceafuri de sub care ieșeau picioare umflate și noduroase. Se oprirea la numărul 19. Sub cifre stă scris cu majuscule de șchioapă, Matei Zăvideanu. Omul tras la o parte în colț de pânză. Capul moșierlui se evi galben ca ceara, cu blapele trase, dormind somnul veșniciei. Bura era puțin strâmbă, ca și cum moartea al surprinsese într-o clipă de spaimă. Voinea măsură lung pe cumnatul său, gol de gânduri cu sprâncenele încruntate. În fixitatea privirii se păru că trupul seapă din faței se multiplica la nesfârșit, de o parte și de alta. Platină capul, parcă ar fi vrut să spună. Da, el e. Se întoarse din nou la administrație. Acolo îi se predea tot ce s-a găsit asupra mortului. Intendentul a dus o legătură de haine. Le recunoscând mai decât. Ăștia pantalonii, asta jacheta, asta vesta. Da, sunt ale cumnatului său. Întoarse discretă vesta pe dos, în dreapta unde se afla buzunarul secret pe care îl confecționase chiar Lena. Ei, drăcie, buzunarul era rupt și gol. O bucată îngustă de pânză a sfâșiată. Cum? E posibil așa ceva? Întoarse vestea pe o parte și pe alta, plimbând-o pe dinaintea privirilor năuce, crezând că se înșelase, că poate mai exista și alt buzunar. Speranță absurdă. Nu fusese decât un singur buzunar, acum violat, făcut ferfeniță și mai ales gol. Nu-i venea a crede, deși era cu ochi și cu sprâncene. Da... Nu scăpasă de ceea ce i fusese frică. De asta nu scapă nimeni. O jumătate de milion îngăpută pe mâna unui corp, a unui jefuitor de cadavre. Ah, oh, ticălosul. Atâta noroc pe el. Te scotea din sărite. Nu. Nu se poate. Lucrurile nu pot rămâne așa. Va merge până în pânzele albe cu cercetările. Are să pună poliția în mișcare, parchedul. Siguranța și nu dezarmează până nu prinde pe hoț. E doar vorba de o sumă importantă, nu-i glumă. Se adresă administratorului. N-ați întocmit un proces verbal de lucrurile aflate în posesia victimei? Cum nu? Se întocmise. Căută într-un dosar și îi întinse foia scrisă la mașină. Șerban spicui cu ochii la com. S-a găsit un pormoneu conținând acte de identitate și suma de lei 520 în numerar. Ce înseamnă asta? Cumnatul meu avea asupra 500.000 de lei. Se ducea la buzia și să cumpere un imobil. Unde e această sumă? Trebuie să fie consemnată. Nu văd nicăieri. Îmi dați voie? Funcționarul citi și el procesul verbal. Nu erau trecuți decât 520 de lei. Atât. A ridicat din numeri nedumerit Suma de care pomeniți nu era asupra cadavrului Și atunci? Lucrul e clar Victima a fost jefuită Alte explicații nu există Da Știu ce îmi rămâne de făcut Oamenii dumneavoastră de serviciu sunt siguri? Răspundeți de onestitatea lor? Până acum nu ne-au dat de lucru în această privință Nu-i vorbă nici nu au avut prilej Dar știu eu Ispitele sunt mari și oamenii slabi Nu răspunde cât de propria mea corectitudine Dacă e așa, v-aș solicita discreție totală Nu pomeniți inima, nu un cuvânt despre cele aflate Am fost procuror și știu că în astfel de cazuri nu se lucrează cu clopoței Puteți să vă bizuiți pe mine N-am niciun interes să acopăr pe fătaș Șărban Voina, fără mai sta pe gânduri, alergă la tribunal și ceru să fie introdus la procurorul de serviciu acesta, când a auzit despre ce e vorba, se deplasă la morga spitalului, însă de medicul legist, pentru a cerceta cazul. În timpul examinării cadavrului, Șerban Voina observă ceva nou. Domnilor, a dispărut din degetul cumnatului meu și un inel talisman. Era de valoare? Sigur că da. A fost evaluat la 100 de milei. Voina umflază prețul pentru orice eventualitate. Așa scump... Avea un rubin veritabil de Tibet și victima al purtea în mod obișnuit. Da, chiar sâmbetă cu câteva ore înainte de a pleca, îl luase de la reparat. Ce se stricase? Mai nimic, montiura relaxându-se puțin, permitea rubinului să se miște. Bijotierul a strâns-o ca să nu cade cumva piatra. Procurorul luă act de această declarație. Totuși, verigheta a rămas. Știți de ce? Pentru că era greu de scos. Nici răposatul nu putea să o tragă din deget. Inelul însă fiind ceva mai larg, medicul legist, procedând la o examinare mai atentă a cadavrului, descoperi urme suspecte în regiunea gâtului. De asemenea, observă că rană de la cap era superficială și că atare nu putea să provoace moartea. În concluzie, ce propuneți? îl întrebă Voină. Trebuie neapărat să facem autopsie. Moșierul fost de acord. În raport citit printre altele. Decesul s-a produs printr-un sindrom asfixic. Autopsia extremității cefalice și a gâtului a descoperit masele musculare comprimate și cu sufuziuni sanghine. Fractura osului hioid. Așadar, Matei nu fusese sugrumat și jefuit. Uite câte necazuri pe capul meu. Și toate asta pentru că nu m-a ascultat și a luat banii cu el. I-a luat ca să facă economii de câteva sute, comisiunul băncii Zgârcenia asta lui m -a scos din fire Și acum poftim, s-a dus pe copcă o jumătate de milion Găsește-i dacă poți Așa gândea Șerban Voina urcând din oscările tribunalului din Caransebeș Procurorul îl primi cu deferență Aflase că reclamantul fusese el însuși procuror Cazul mă pasionează și constituie un punct de onoare pentru mine să descopăr pe ucigaș, care trebuie să fie printre oamenii echipei de salvare sau printre aceia care au transportat pe la spital. Am întocmit listele, știu de unde să iau și după amiază încep interogatorile. Te-aș ruga să insiste mai mult asupra celor cu antecedente. Nici vorbă, în orice caz să te țin la curent cu cercetările. Corpul lui Matei fu predat după îmbărță mare cu său, care făcu cale întoarță cu dricul Înmormântarea a avut loc după două zile. Însuși episcopul râmnicului, oficie slujba religioasă, înconjurat de preoții eparhiei. Apoi cortegiul funerar, încărcat în automobile și camioane, porni spre Zăvideni, unde se afla cavoul familiei. După înhumare început un ospăț de pomină. Lumea flămândă și însătată se înfructă lacom din bucate și bău pierzând măsura. Discuțiile se părtare deocamdată numai în jurul morților. Bătrânul țimetru scurt o scurtă orație funebre despre decedată, după care adăugă. Marta e dreaptă când vine la timp, în pragul apusului, și odioasă când ne ia prin surprindere, așa cum s-a întâmplat cu Matei, bunul nostru amic. Eu o aștept de 10 ani și nu se arată încă. Am lăsat să-mi scrie pe cruce. Aici doarme Tache Simedru, prea fericit că moartea s-a îndurat în fine să ia. Venind vorba despre epitafuri, mesenii și-a adus răminte de câteva celebre. Judecătorul Kaminski povesti că pe vremea când studia dreptul la Paris, un cunoscut critic sexagenar avusese o scandaloasă legătură cu o și mai cunoscută cântăreață și demimondenă, anume Mimi Dubois. Excesele scurtară viața bietului critic muzical care muri după luna de miere. Prietenii săi puse să-i pe cruce, fără nicio explicație, următoarele cinci note muzicale. Mi, mi, la, mi, la. Ce înseamnă asta?" întrebă Șerban voinea nepricepând tălicul. Mi, mi, la, mi, la. Adică, mi, mi l-a pus acolo, în mormânt. Bună!" igniu unul dintre preoți care băuse cam multejor. Simedrul l luă numai decât în primire. Dumitale, popă, dacă ai da ortul unui confrate, ți-aș scrie pe cruce acest epitaf. În această groape zace un sicriu, un sicriu în sicriu un popă și în popă rachiu. Râsetele cu tremurare pe mesenii care uitaseră destul de repede unde se aflau. Domnilor, povesti la rândul al Măjan, președintele tribunalului, cel mai de epitaf este, după mine, acela al vestitului tragedian englez, Garrick, unul din mari interpreți al lui Shakespeare, care a lăsat să-i se sapea în piatră cuvintele astea. De multe ori am murit în viață, dar ca acum, niciodată. Strașnică, strigară meseni în într-un glas. O spățul se prelungi până după miezul nopții.